Rondelul unui potcovar Biet și netrebnic potcovar, Mai potcovesc și eu mărțoage, Și la copitele oloage le bat potcoave de cleștar. Dar când le ham din nou la droage, Văd aripi mari că le răsar, Biet și netrebnic potcovar, Mai potcovesc și eu mărțoage. Și fiecare parcă ar trage câte-o rădvan cu roți de jar, Nu strâmbe, droaște, slăbănoage. Mai potcovesc și eu mărțoage, Biet și netrebnic potcovar.